Гороху дві четверті і два четверика, Маку півчетверті і один четверичок, Кабанів три, сіна возів тридцять, Дров возів тридцять, 30, Капусти триста качанів, Буряків три вози, А на сторожа польового Подволя робочого жита або овця По два четверички Та по дві копійки і хлібу, А піши від двох до десяти копійок, Та катаві з кожного по копійці, також у ратуші стоявали на пошті по шість скони та піших по три чоловіки. А особливо піших на сторожі шість чоловік понеділі поперемінно з іншими ратушними селами. Всього в в'єден год разом й двічі. Доставалось також для наїздів варева, як то капусти, буряків, огірків і прочого видавали по часті. Восполиті мало заготовляти на військових стопах сіну на зиму для військової армати давати збори на користь полкових і сотенних служителів, писарів, арматної прислуги, музик, польових сторожів. Після збору вапромене казано. Вернувся, мовля, Шмельницький до свого чогрина на спочинок і в Київ не заїздячи. Кром його пиха та розкоші. Надбав собі старшини, здобичи річне несказанну. А козаки на війні мало здобулися, бо вже торік всю землю попустошили і тепер вернулись до домілк з порожніми кишенями і цаклами. Може, ті, хто пускав такі поголоски, хотіли, щоб я загнив на наметі під дощами, не маючи сорочки, на заміну? Тоді під Зборовим до короля, що засів на майстапі в пішній шати шатрі великім, послав першу депутацію козацьку, задягнувши послів своїх у найліпші шати і звелівши їм триматись належно. Послів пали кілька разів на землю перед королем, з плачем, признаючи вину війська всіло і просячи милосердя. А тоді подали цю пліку до короля від імені війська. І знову падали і підводилися, та й знову падали і підводилися. Так що не збагнеш, стоячі падають? Бо інші впадуть і лежать нерушно, або плазують коло трону. А тут падають і митті підскакують. Шана чи глум? Таке локавство козацьке. А тоді і сам я прибув до короля. Мав насунути на вуха аксамитову шапку з двома перемилами тистах, золочений атласний жупан, кунтушу лосяний атласовий з дрібними-срібними петличками. Стояв і не гнувший, шеї, придів королівською мостю. Козаки йшли за мною розгодано і безберегом. Затиснули королівську сторожу, оточили дороге шатро Яна Казимира гуком, піснями, несамовитістю. Пісні підіймались до самого неба. Від танку козецького земля вгиналася, здригалася до найглубших глибин. Борови з горілкою літали над головою, Жилові руки підхоплювали їх за іграшки, видовжувалися жилові шиї навстріч струменем пекельного трунку, вмочалося вуса, текло по твердих підборіддях, в горлянки ужені, які могли б перекричати труби страшного суду і проковтнути всі вогні пекла. Якби мені зранку, горілочки склянку, і тітюн та люльку, дівчину ганнульку. Ой, гостиє, черед, трилепиховатий, Чи ти ж мене не впізнав, пришелепкуватий. Танцювала риба з раком, А петрушка з пастернаком, цибуля з чесником, А дівчина з козаком. Ой, козачі чорноуси, чи, чи мов тебе жупан куці? Мене ділки підпоїли, Жупан мені підкроїли. Я ділився к дорогому в броні, А король не міг і перевдягнутися. Шатровся в золоті та шовках, А ян Казимир, Пронизений потом в бруді і розчуханості. Сидів на похіднім троні, вкритім коштовним аржасом, смикав головою, криви вуста, вдаючи монаршу пиху. Але молонго була вагідна, тільки обіцяв, а не погрожував. І я не вторпів. Гаразд, королю, мовиш. Віжествої чтивості ж ніякої протикоролістських слів не вчинив ні словами, ні чим іншим. І чого жахнувся царський посол у Варшаві Кунаков, і, мабуть, налекав московських боярш моєї зухвалісті козацької. А я ж ще тоді, після збору, перед московським посланцем Литвиновим, випивши здоров'я царське, сказав, «Не того мені хотілося, і не так тому було бути. Та не поволив цар, не пожаловав, помочи християнам недавно ворогів». І так кажучи, заплакав, кода говорити. Тінь ханської погрози вдарити на мене лягла на Зборівський пакт. Вписано туди пункти про мою згоду на повернення шляхти на Україну, проклинав мене народ, проклинала мої старшини, проклинала і шляхта, якої я однаково ж не пустив у її маєтності. «За все мав платити я, Бож'я Гетьман, я Богдан. За все треба платити на сім світ. Були земні досі, тепер обрали імена. Але яку ж ціною гіркою? Може так і треба? Без жальність історії? Я не бачив неба під зборовом. Тяжкі хмари, дощ, туман, пригніченість стіза непад душевний». Де ті простори чигиринські, Де степові безміри, Високі собори білих хмар рівнинних, Сонце, блакить, Чорні дими вставали з землі, Далекі заграви охоплювали простір, Навіть небо не могло почуватися безпечним. А що ж простий чоловік? Смуги вітру. Тиші крові на землі, на небі. Протовежність, світів, зіткнення, скрейт, крик, зойк. Король, не маючи чим платити ханові під зборовом, таємно дав йому згоду вибрати ясир з українських земель. І хижичам було розскочилось на всі біч.